Карета все ще стояла неподалік, сонні візниці дримали на передках, забувши випрягти коней, але більше нікого поряд з монастирем не було. Лише курява клубочила по дорозі, що тяглася ліворуч, і в долину до берега річки Тихої. Марта мерщій рушила за тим пилом. Джордж. Трюхикав поряд, він час від часу підводив голову і заглядав жінці в очі. На морді собаки застиг той хворобливий вираз, який іноді буває в німих, коли їм конче треба щось сказати, а мертвий язик ледь повертається і народжує тільки звірине рикання. Дзеньки зброї! перше, що почула Марта, коли вибігла на Кручу. Звідси добре переглядалася піщане плесо річки. Прямо під Мартою, біля плакучої верби, стояли четверо супутників увічливого шляхтича і двоє гайдуків райцежа. Вони збуджено сперечалися. За двадцять кроків від них один проти одного завмерли Михал і його супротивник. Хвилину тому вони обмінялися першими ударами. «Господи, та що ж це таке?» – звідчо їм подумала Марта. Вона ніколи не могла зрозуміти, як через дурницю, через мізерну дрібницю, що не варте ламного шеляга, двоє молодих, здорових чоловіків ладні всадити в груди один одному, півтора ліфті холодної криці. Утім, чоловік її покровительки Вільгельм фон Айсендорф теж не був миротворцем, і Марті двічі доводилося бачити двобої барона з черговим забіякою, що відбувалося просто в маєтку Айсендорфів. А скільки разів педантичний у питаннях честі барон Вільгельм Бився не в присутності компаньонки своєї дружини. Шляхтич зненацька стрибнув вперед, і кривавий клинок його шаблі люто брязнув об важкий Михалів палаш. Полетіли іскри, шляхтич відскочив, знову наблизився і спробував дістати райцежа з іншого боку. Михал не рушив з місця, лише рука його зрушилася на п'ять лівіше. Та лезо кривої шаблі знову наткнулося замість живої плоті на Драгунський палаш. Удар? Ще один? Він же вб'є цього чепуруна, раптом зрозуміло Марта, дивлячись на вузьке Михалове обличчя, що перетворилося на алебастрову маску. Перед нею був не злодія, а воїн. Не Михалик і Огонич, а воєвода Михал Райцеш. І першими, хто після марти зметикував, це були супутники шляхтича. Вони загомоніли і рушили до тих, котрі билися. Вони мали намір розборонити їх, але не встигли. Михал, який до того нерухомо стояв на місці, Коротко ступнув уперед, драгунський палаш завертів криву шаблю в митєвому страшному танку, прорвався крізь блискучий заслін і до полини пірнув у живіт увічливого шляхтича. Потім Михал підвів голову, побачив бліду, як полотно марту на кручі, помахав її рукою і взявся з жмени зернистого піску відчищати кров з палаша. Для них Михала помирав у вічливий шляхтич. Судячи з рани, помирати він мав довго та болісно. Коли Марта зверху вниз дивилася на спокійну братову поставу, Михал навіть не повернувся до своєї жертви, біля якої розгублено товклися четверо його супутників. Вона подумала, що Михал свідомо вибрав для цієї людини таку смерть.